Задзвонив телефон. Марія підняла трубку і почула Володимирів голос. Там Паша завіз дещо з лавки. Помідори, огірки, молода картопля, буряки й морква на балконі. То все чисте, без нітратів. Марія мовчала. Лише відчувала те, що переслідує її давно. Мов би вона вся у баговині, і всі те бачать а вона не може від того звільнитися. Алло, ти що, мене не чуєш? Ти що, не рада, що у травні маєш молоду картоплю і все інше? Не рада, тихо мовила Марія, і ти прекрасно знаєш моє ставлення до такого щастя. Ну, в тебе свої виміри, розчаровано мовив Володимир. В тебе вони поміж хмар, а в мене на грішній землі, і я дорожу тим, що мені належить. Це ж за які такі заслуги тобі те належить? Може ти зробив відкриття, як врятувати людство від раку, чи як голодним не відчувати голоду, а споживати сонячну енергію? Чи, може, ти знаєш, як розмагнітити і знешкодити усю існуючу зброю на планеті?» У слухавці стало тихо. Почулося лише важке напружене дихання. «Ти безнадійно хвора», – промовив Володимир крижаним голосом. «І тобі треба лікуватися», – він кинув трубку. Тарасик повернувся з дитячого майданчика, розпашілий, збоджений. Довго мився під душем, вечеряв. Марія торкнулася попелястого чубчика і сказала: Завтра ти їдеш до моря. Він звів на неї здивовані оченята, помовчав і сказав голосом дорослого чоловіка Як мені набридло ваше море. А восени я знову поїду? Ні. Восени ти вже підеш до школи. А можна я не поїду й зараз? А чого? Тобі там не подобається? Там море подобається, а все інше – ні. З мене сміялися там виховательки і діти, казали – смотри, дід у нього такий начальник, а он ж лоб. Мені подобається у діда Михайла і баби Софії. Я пішов спати. На добраніч, мамо. Він поцілував Марію Щуку. Вона пригорнула його і вдихнула рідний запах волосячка. Добраніч, синочко. Володимир повернувся пізно. Від нього несло коньяком і дорогими парфумами. Був чимось украй роздратований, стягував із себе одяг і кидав на диван у холі. Марія вимкнула телевізор. Вийшла з кімнати і наштовхнулася на чоловіка. Стояв у позі розлютованого самця, широко розставивши струнки, вкриті щетиною ноги. Марія зиркнула на червону плямку на його стегні. Вона мала форму губ, трохи менша цвіла на шиї біля вуха. Щось було комічне у тій набундюченій позі, у тих червоних мітках і у всьому вигляді, за яким прочитувалася хронічна хіть і еротична непогамована сваволя. Вона посміхнулася. Це ще більше розлютило заброду то ти кажеш, що тебе мучить совість і таке всяке інше від того, що я користуюся певними привілеями, що ти не стоїш так, як інші жінки у чергах, не тягаєш сумки, а все привозить мій водії з лавки. Я думав над цим, Володимир закрокував по холі, і дійшов висновку, що ти невинна. Винне твоє походження. Ти із свинопасів. Родова честь – то надто могутня сила. Марін сміх обірвав його монолог, Він здивовано подивився на неї. На всій твоїй родовій честі і добропорядності стоять он ті дві печаті від помади. Одна на сідниці, а друга за вухом то і родова честь, і родовий код. Володимир нахабно засміявся, однак у його очах пробіг переляк. Не верзи, дурниць. Ти ж знаєш, що в мене цього не може бути. За стільки років не пересвічилася, що у твого чоловіка є серйозна проблема. Він спішно сховався у ванні. Марія лягла поруч сина. Володимир пустив душ, довго ніжився під теплими м'якими потоками води, витерся, задягнув халат і прочинив двері до Тарасикової кімнати. У тебе на ґрунті ревнощів почалися зорові галюцинації. Це почуття в мене відсутнє, як і те, що його породжує. Не галасуй, а то розбудеш дитину. «Ти ні разу не прагнула змінити ситуацію!» Володимир знову зірвався на крик. «Скажи, що ти за жінка?» «Це, напевно, у тебе хтось є, якщо ти обходишся без свого чоловіка!» «Оближ!» «Мене твої блудні домисли не цікавлять і не прагни збагнути і осягнути те, що робиться в моїй душі!» Туди для тебе немає навіть одноразової перепустки. О, ти прекрасно! Тоді не запитуй і не придивляйся. Де, з ким і скільки схочу і буду?» Він вискочив з кімнати. Марія дивилася у відчинене вікно і ковтала запахи ночі. Вони пробивалися через товщу смогу і заявляли про себе ніжно-юно. Василеве обличчя випливло з глибини кімнати і схилилося над нею. Сім літ боролася з любов'ю, а вона лише росла, як дерево, посаджене в добрий ґрунт. Давно вкоренилася, сягнуло хмар. Не знала, що робити з ним. Василеве лице відпливло, і вона заснула. Вранці її розбудило якесь пташа. Зіркнула на годинник, але згадала, що була субота, і вона могла поніжитися в ліжку. З вани доносилося годіння бритви. Володимир зайшов на кухню, дістав з холодильника з гортки, банки з ікрою, цукерки, шампанське, Склав наїдків дипломат. Пив каву і їв червоною крулошкою з банки, зодягнув новий світлий костюм і залишив квартиру. Пташеня не вгавала переливала свій голос із одного цебра в інше, неначе сіяло кришталевий дощ. Мамо, що за пташка так співає? Тарасик виглянув у вікно. «Не знаю, синочко. Вітаю тебе з Великодньою суботою!» «Дякую! А я сьогодні їду до моря, чи ще треба раз переночувати?» «Сьогодні!» – Тарасик спохмурнів. «А може, я не поїду?» – сказав обережно, коли вони снідали. «Не встигли нічого відповісти» бо роздався на дзвінок у дверях. Так дзвонила лише Леніна Степанівна. Марія відчинила. Свикруха закрила собою весь проліт дверей. Леніна Степанівна пливе до кімнати, як мандруючий айсберг. І світлий костюм, і навіть прикраси на руках, у вухах – нагадують крижані блискітки під полярним сонцем. Владлен Федотович повагом ішов слідом. Був ще досить привабливий. У його очах ще й досі спала ховтою вогонь, що кидав його то в одну, то в другу бурхливу ріку, здіймаючи клубки гарячої пари. В неї безстрашно влітала Леніна Степанівна, витягувала його звідти, влаштовувала невеликий землетрус у кілька балів, перетворювала ту пару в раптову зливу і тим гамувала й гасила любовне полум'я підтоптаного заброди. За стіни їхньої квартири пристрасті не виходили. Висока піраміда чоловікової кар'єри і їхнього благополуччя ніколи не те, що не схитнулася а навіть тінь на неї не впала. Леніна Степанівна оберігала її, як вовчиться своє лігво з вовченятами. Вона пишалася тим, що вміє вести свій сімейний корабель по бурхливих водах і рифах, між стрімкими течіями, і почувала себе досвідченим далекоглядним капітаном. Єдине, в чому почувала програш, що поруч із сином не та, кого б хотіла бачити. Не прощала й того, що їхній єдиний внук схожий у всьому не на них. Це здавалося непростою несподіванкою, адже будова світу, в якому вони жили, була до примітивності простою. Вони самі собі нагадували триєдине світило, навколо якого оберталися малі й великі планети їхніх бажань, примх, мрій. Їх рухав і тримав єдиний закон – кланова уседозволеність і уседоступність. Марія і Тарас не вписувалися в той світ, і були живим доказом, що той закон недосконалий і в його суті закладена непоправна помилка. Леніна Степанівна була колись тугенькою, голубокою дівчиною, яка з руками перетворилася в розповнілу монументальну даму з холодним аж крижаним обличчям і бідо-сірими очима. Ніби в них не втихали хордевиці. Владлен Федотович поволі міняв каштанову чуприну на сивину. Темні терни очей дивилися на світ зверхньо, владно і хапливо, як і всі його далекі предки, що злом і горем залили півсвіту. Однак з руками на їхніх лицях. З'явився однаковий вираз. Мов би хтось зняв з одного лику маску і переніс на іншу. «Ми уїжджаємо на дачу» – і рішили заїхати проститися з Русланчиком. Вона називала внука лише так, незважаючи на протести Марії Тарасика. «Смотри, детка, що тобі бабушка і дедушка привезли?» Она дистала из сумки надувного зайчика. «Возьмешь на море и будешь плавать. Жаль, что в этом году ты не сможешь отдыхать два сезона. Ну ничего, поедешь на Автягске. Там будут детки из приличных культурных семей. Будь и ты умничкой. Смотри и не подведи нас». Ленина Степаневна Багатозначно порухала бровами. «Нічого собі культурні», – розважливо каже Тарасик. «Сергій Клопов бив мене минулого разу і казав погані слова». «Да що ти говориш?» Леніна Степанівна округлила очі і наполохано подивилася на Владлена Федотовича. «Не може бути. «Внук самого Клопова? Невероятна!» А Алена Малайска хлопцям штани штаны и смеялася. Ленина Степаневна мерзляку отоповала плачами и промовала. О, «Ужас! Какие детки пошли!» «А тебе нравится зайчонок?» «Так, дякую». «Ох, какой ты националист маленький! Как ты по-украински!» «Та я ж украинец! А вы хіба не украинка?»